Elhamdulilah والصلاه والسلام ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahu Janalla wa vole falenderojm vetem pritindim dhe fal kërkojm. Dasardov dot do bekimete Allahu të qofshëm me Muhamedit sallallahu alei ve sellem me familjen e shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri ditën e fundit të kësaj bote. Këndrua Allahu në takimin e fundit kemi trajtuar disa prej fushatave që i ndërmorën korejshtë e mekës për të pengu pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe pa të shumë se, historia e kësajt periudhe të qëndërimit pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam në mekja ka shënuar mëtë vërtet për pjekje nga mëtë ndryshmet për të pengu dhe për të zhvlerësu mision e pejgamberit aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam. Ato kanë qenë edhe në ato forma që i këmë përmendë, pa dhe në shumë tjera. Nuk u kursuja asë vetë pejgamberi Alehi Salatu Osram, ku ata të nëtuën format të ndryshme veçanërisht në vitet e fundë dhe qenërimit meke, pasi që ka vdek e botalibi, ku ta është me filluën edhe fizikisht të asurimojnë pejgamberi Alehi Salatu Osram, edhe në format të ndryshme që të pengojnë misionin e ti dhe dhe tynë e ti në mesin e tynë. Njën nga fushatat interesante që i ka ndërmonë ishte edhe ngritja e dilemave të pa qëndrushme, por vetëm që shka këtu në zhurëm, e që në këtë zhurëm njerës nështë kërë mundësi me ndëgju lërë shumë, atë që po imësën pegamberi Alehi Salat Vosra. E këtë dyshime ishte nga mëtë ndërshmet. Për shambullë, Në të rrasë të të një, po tishtë të kjo pejgamber nuk ja zbret Allahu librin pjes pjes, i hepë një herë, pëse nuk për zbret Kur'ani për një herë, kërkanin zbitit Kur'anit komplet, nga se për dushim, kur Kur'ani për gjigjej, për situatat, kur Kur'ani për elemenën dhe për iqka, Kjo vazhdimesh të fuqizonte sa këtësin dhe vërdetsin aso që të të të pegamiri sa sëllëm. E kjo zbritje e shkëputur ata i shqeconte, nuk dhëndë që që të qëfar përndod, qëfar këmë anë të ardhmen. Pra ndaj, kërkonim gjumë letën vahide. Letë zbët për një herë. E Allah Gjelloha thonë, përgjigjej, këtë alike, linu thebbi të bihi fuadeke. Ne kështu e zbresim që të bëjmë zemërën tënde më qëndushë që gradualisht të thith Koranën dhe fjallët e Allah Gjellaluhu pasaj kontesonin që i dirguar i Zotit nuk mund të të njeri do të të melek përse s'ka mund të si me konë njeri a i qepë për cilë mesajnë e Zotit ose për shambull dirë në atë mas arrinte dhe të, të kryenitësia t'yna dhe mendimalsia t'yna So që, si kur tha Ebu Gjehli, është zëtë në qufë se kjo është e vërtetë që ka kjo po thëtë, atëhere, ose në mbytë me gurë, ose në dërgonë dë një dërim të madhë. Dhe dhe mos leje asësit të pranujmë këtë vërtetë. Mirë po, zbyt dë një mineve, ma mirë, të trejtemi, të humbemi, të shkatruemi, se që të pranujmë të vërtetë që i ka orme te kjo, kjo njëri. Ndo dhe, dhe dhe kjo të ndër Khabab ibn Arat, edhe një ka qenë pej sabët përgamerit Alisson, dhe ka qenë një nga të përvojë të rritë e tyre në meke. Një njëri qo e të më amrin, Leas ibn Vail, ishte nga indhujtartë, arrogantë, i kishte barqë khababit, dhe khababit shkëmja kërku borqinë, Kjo është e pjesës të të sëpërdyfme, s'ko lidhë i këme, që ka me nëjën e që ka me nënë ti, që ka besojnë, që ka besojnë, të s'ko lidhë i kjo, borqërës i këtërën. Tha takthej borqën që ofse mohan Muhammedin a.s. Shko ka qa presjoni? Lidhë i kjo s'ka, o që ako lidhë i kjo e vërteta, ose e pëvërteta, të ke fundit, me borqën. Ndërsa Khabab, r.a. i tha, ju q Po me ta morë Allah o shpirtin E me të rinjall prap Epo? E po E asë atërë nuk e bëjtë këtë puna non Me kalu kohë e vite Atërë a i fillaj me utalë me kababin Atërë prit le të më njallë zotë i Këtë më njallë herë e dytë nështë da ka ma shumë pare Edhe pasu një të e ta kthejborë Në format të dyrshme të presionit Edhe të dilemëve të dyrshme Sa që një dit këj njeri Uh, e anëtarin e asim rivain artik pejgamberi sallallahu alajhi tha me një asht të kalbur dhe tha a për kët ashti duke thonë se kur të vdesim këta mund json atë ashta pejgamberi sallallahu vallahi që betohem zotë që më ka dërguar me vërtetën ti me vdes e ti morën gjallë dhe ti më përfundon në xhehenam mëse vazhdo me më u katapo ndaj entëtonin në format të dëshmë të ndërru të zërë që ata, ju të ngritin debat njërë fillë të shëqënurë. Një jo kështu. Nga se qëfar debati shëqënur, qëfar përplasit të argumenteve ka, kur dikur shtot, edhe në qësë e vërtit, ma mire me deksime pra nukëtë. Qëfar debati ka këtë? Kësë të ka më diskutimë këtë. E qëfar debati ka, ose, ose e, balavacim argumentesh ka, kur ti, që ja kthe njërit burqin, e dënë me bo presion, me k Etjfar tash, dialogu ka kusht, kokë dialog. Mirpo atë nxitnin këso me dilema dhe shumë të tjera për zhvendosën e mendjes. Dhe kjo është një premetutave me të vërtet shumë perfide nga metodat shumë do të thotë e të ulta që i përdorin kurështë mikës. Dhe përdoren që njerëzit mos të kenë mundësi me debaturat nitë të vërtet e caktuar. Por debatojnë regjerave të parënësëshme, periferike, të zlatë zhvendosin vë mendjen dhe kryojnë gjurëm. Dhe sa arë këra gjurëm, njerë nuk kanë mundësi qetë dhe sigurët me ndëgju ato që është të vërtet. Për shambull, pëse nuk bënin në debatë kërë ishte me kësë, lidhje me pejgamber në përgjësi. Për shambull, A ka mund të zimikon një me a kjoj pejgamber se ku se ka qenë musë, alësën, edhe isë, alësën? Dilim. Në besojmë se ka pasë pejgamber. A ta kanë besu se ka qenë Ibrahim, alësën, pejgamber? A ta kanë dikë mësimët i vrajimit, alësën, ka pasë pjesërështë në meke që kanë dikë mësimët i vrajimit? Ska që ata këtë pa informumë për këtë qështje? Pse, për shumës, me e diskutu këtë qështje? Me e marë nj Në qka për të rrët aj, në qka i minë, po i belghaqujim, të dhe përkëqujim të të të shme e dobishme. Jo se në kësi debata të zguzojim u shu ovel, se menjere delë shesh, dopsia asoj që ka të jenë, pa që në shmërija asoj, dhe fuqia asoj që prezendonë në pejgamberi Alehi Sëratuosinam. Ndaj, të të tëtë, uh, zhvendosja vëmendjes dhe marja me gjëra periferike, këta rëndësishme, që s'kanë me dë është një nga metodat që dish kurisht me ikas. Dashapo pejgamberi alai satosam nuk ju përgjigjej. Ata mund të poronin çfarëdo metode, por nuk ju përgjigjej. Nuk bëj pjesë e këtij debati. Nuk ju përgjigjej me diskutimin këtij pikë, por vazhdova me thirrjen. E kjo është e rëndësishme. Tenton me të, të, të zgjendos, tenton me kriju zhurmë, por ti vazhdo me projektin tënd. Ti të, të vazhdo me misionin tënd, ti të vazhdo me rrugën tënde. Të ngase nëse nga do të ndale pejgamberi alaihi salatu sallam në çdo situatë, çdo vendosje, në çdo dilemë të kthill, të pa logjikshme, të pa arsyeshme, me dhon përgjigje, në kësaj me pas ku më ftuas ti njërin në rrugën e Zotit xhala xhala lu. Po tash para më debat, a duhet më me cin melek, melek i dërguar më atë me ku njëri, pas dy debat. Po. Në fund çësht që mund si më e biçët më kon njëri, pëse në qëfar bazi e bin të gjithë me kënë me lek, me qëtë bazi njëri, në thime halama të fort me kënë njëri. Shtere debati, kalon koha, në besë njësë pa u informuatë. Andaj, kërështë e një pej arsujeve që pejgamberi Alehi së të sotë nuk përgjyqe njërë. Tjetërë që mund të nëzimë pejë kësaj të ndërruzër është se kërënësia dhe medimalsia e kërërët mjekës u ahumë të edhe arsio shmërin dhe nga njëre kështu nduk njëri nga inate që ka për diken nga zilija, nga gjelozija si kurse këshin kërërës dhe mjekës për pegamerin nga lehi e nëveqën të i ebu gjehli i të fillim, të dhinit pëse refuzajnë dhe pëse dukështë nga ratët ti Gamberi, po është nga rodhe familje së të të tërë E pëse nuk është i jami dhe nuk e mund, atër në e përjetin e refuzën e tërë Dinë me atë shkallë, të që kjo është më nëzime e kuptu E humbe arsujen mo, cilë njëri arsuj shumë thotë Nëse filoni e kam njërë, më të muë, zotë, mërë vashbirtin më E më sëmblem me jetu me e pa që shky për triumfane po jetë e vërdeti Njën e me që më sotë shumë thotë Imam Shafiur Rahimullah, që li shte njëri menqër, sa so herë e hymë të ndëbat me dikën, thonë të kështo, sa so herë e këmë të debatu me në dëkën, kam pas dëshirë që Allahu Gjalli Gjalli Hu me e bë me rjedh e vërtetan, nga gjua e kundështarit, e me e kuptua që nuk e këmë ditë në atë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Njëri kërë është jetër, a thëtë nuk po pi ujë në këtë venë se kjo malë është i filonit. Apo, e del nga malë i filonit, e me filonë si konë po mirë. Se bani e këtë punë, jetër pin ujë. Apo, ose, one nuk i bi kur ka këtë kë qëtëtë, që se këtë qëtëtë vërshë së në pëllqenë në gjyra të ti mua, bënë. A ka në i mira? Sa shke në gjekshme, bënë. Por i natë dhe zilija është kanë dena shkallë, sa që Të, nuk dindë të mërë që farë flesë të atëmë E kja është në lujtë një për pasojave të refuzimit të të vërtetës për i në ati Nga menjë mëllësia E që mund të këtë postaj reflektime tjera Po gjithë vitë parë që ishme Si këse ka qenë kja e bugjehlit Tërë që e parë që ishme Nëse është të vërtet Thë ëmë të ranejnë a hijjarëtën minë sëma Te osos vetë gur mini, më tëna me gurr, më tëna me gurr. Ose na sjell çfarë dënimi, por mos ta vemë besu këtë njeri. Nëse përta ishte pa pranueshme dhe ishte pa kapshme dhe ishte tërësisht të refuzueshme që një ditë për ditëve me ardhet të ato edhe me udhëtuar mi jo, me thonë mirë këta poshtë. Tatnë këto problemin këtë punë. Jo nuk mundem me i thon këta peqë basho këta poshtë mirë. Nuk mundem me i thon ata. Atër ma mire me vdek dhe me nami zote Gjellewala, me hu për dhe këtë që kemi, për mos me e pasë po kënjiri, Mohameda son, e ka pasë po mirë në ditë për dhe dhe dhëtë. Kja është pa të shqecu se, korshe njëri dherin këtë shkallë dhe rëpozim, korshe njëri dherin këtë shkallë, dhe të tëtë kokëforsi e kështë marad. Tjetëra që më të marim nga kja të ndërëz është se, kur dilematë të tekti një rëndë. Për shembull, dilema e nivelit të a uh, Asoj të them më herët, pse kroni s'u nuk po zgjidhet për një herë atë. Për shembull. Dilematë këto duhet refuzuar, me ignorim ose sharemt për gjithëshëm për shka këtë masën më së manipulohetat. Por ju më ufën detajet e debatit nga se enënqëmon të vërtetën. A ne koroni ose i njerante, tërsisht, dilemat e këtila, farës njën e me tu, ose jipë të përgjitë të shkurëtën. Këdhalike, li në thebbi të bihifu adekja. Në këtë e bëjmë e ta forsu zemrën, bërë stabile. Dhe kjo ishte përgjitëja për kë, për masën e gjithë njerëzve të zëtë, kanë mund në njështë një përgjithje qëfar dhe kofta e, që vë të përgjithëshme? Mirë, më fundë debata, eshte faktorizim i dilemës. Kanjerë e ti, duke dëshu me e, e, e, e refuzunit përvertet, me e mbrojt vërtetën, nështë të ma shumë e faktorizon të përvertetën sësë që e mbrojnë të vërtetën. Në bëjë kujtë në shumë. Së njerës për shumë së kanë që në kërkush e eqë. Edhe si kës ka thon këtu te to repozua ka bu, ka bue bu, një orë vonë. S'ka djeni qarku u jet as sekondë shukur kush ata çka ka thon atë. Po gapi mësht duke stërmadhuu dilemën që ai ka me ta. S'ka qenë erëncef me fona. E kemi fokurzuu njeriu, e kemi fokurzuu dilemën, ekse më rrova. Ai Kur'ani nuk i faktorizon dilemat e kurëshve me inteligjuesi të mençura që kanë u dash për reagim e kanë i përshtjellim. Ka sishë të mençura, nuk krijën darsyshme. Ekse më rrova dhe 100% logjika e aktil, logjika e aktil që, si funksion kjo logjika kolege. Ju thonë, ju forti apo ja ku tu? Se edhe po ti ishte kundërta, ata prap kishin më atë tu me dilem. Me për shembull, mes vitit Kuroni për një herë, çka kishë më thon? Shumë kërkesa për her katarkadal. Apo, thotë, nuk i bërat as kjo as ajo. Me çën me çë i dërguani melek, çfarë do thonin? Melek ju pa gjunohena, po kem dikon që si, si njeri, që si në dheshet e si në hanën e ta është kë, kësë hanë kështë me kërku njeri. Po masë është njeri e ta kërku melekëmë. Andaj, nuk bëhet fjallë për dilemë reale, nga se kajrë dikoshtë një me e ka dilemë. Atë e dilemë e ka me më usërume argumentën e bidje. Por nga një, nuk ka dilemë, është pse odo dilemë, është zhjurmuës për të refuzuar në jamën e qëka të qoftë. A nuk duhet gjithë kujt me ndonë përgjithë duhet nga se si e nënqement vërtetën dhe e faktorizën për vërtetën dhe e faktorizën dilemen e pasaj kër të faktorizuat e për vërteta kamë të dikush e konsensi të ford pra ndaj ka thonë djetarë të hershën e, lidhe me debatet publike me, dorë, me debatu publike shtë për shamë jo gjithë mund jenë preferuara jo, jo, jo gjithë mund jenë kërkuara pse nga se si nga njerë mund të mbetet dilema e varur për zame një kujt Ti këthen përgjigje, pa jo përgjigje e të pa kapshëm për njerës të rëndomt Edhe mund të mbet të njerës në vëti se Epa i thakë shumë të ajspatë me qëka mi thonë atëm E qëka ki me thonë dikullë kërë thotë me lek më ardhe me thonë bëshambu Pa dhej, ju gjithë mund debatet janë, janë të dobishme Ju gjithë mund për pjekja për me esqarunit për vërtit mund tjetë konstruktive Kërën do të me kënt menqërë, me kënt urtë, me ndjekë metodë në Koranit, se si do të njëriu me i trajtu dilemat, si do të njëriu me i trajtu të përvërtetat. Medellume asaj që është dilemë, reale që mundë këtë shkaktu keqëkuptime të kënjërit, edhe e që është përpjekit për të rekuzur të vërtetet, sikur se kërështë kërështë kësë i radha. Të të të bi të fundë që du me atështë këtu t përpike të korejshve për të nëgjallë debate dhe përpike për të kumët zhurmuas në Shoshni që zëri i përgjëmërsa mësë ndëgjohet por zvenduasën debate kedi kun tjetër këtu do të të ishim përpike por që të kënjeshtë e menqën nuk nuk, nuk nuk i opshim uh, apsolutisht e, e kërkuar përgjën mëse? Kënjeshtë e menqën do të të ledzojnë ndryshe. Ebu dherri erdhë në meke dhe kur i pak të fushata qfarë të ebu dherri. Dhe unë një mirë i meqëm, unë e një magistarim në me, unë e një këtë, një këtë, dhe unë duhet që të takojnë me këtë njëri me e ndëgjuhëve. Dhe kjo është do bime rëndësitën në, në në nëzëmë. Se, në qoftë të se, mbetësh largë masës në njerëzve, mbetësh largë komunikimi njerëzë, e shrydzoj njërës që hudhin kësu dilema. Përndaj, pejgamberi sa o sërem, ishte pra njërzve. A i flisë të vazhdimisht, a i komunikonë të më njërzë vazhdimisht, dhe gjitha ato përpike dhe fushotat të korejgjit me kësë përmenjol debatët e tila dhe përmenjzit dilemat e këtila, ishtë të pandikim. Pse? Nga se a i ishte prezent me njërzë. A i ishte aty esuarë Nëruze, nuk është prezent e vërteta dikon, shumë letë gënjeshtë në zënë venë ato. So Sa herë njëriu i duhet nuk është në venë një ku duhet, gjithë të mund ajë që nuk duhet e zënë atë venë ato. So Sa herë njëriu i drejtë nuk është pra njerëzve për me uanda drejtësin, gjithë të mund atë venë në zënë i pa drejti. Nuk ka vakumë, nuk mbetet zbrastinë, përmbushët osem bushët më aq që do bësh më osem bush më aq është e duhura. Kjo është legjizuatë që lëjoja lumen. Atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk lejon të ç krijuohet vakum zbrastir mes tij dhe mes njerëzve e që pastaj dilemat e këtyra të shndruhen në po them thojza të vërteta që njerëz po të ndjekin. Ai ishte pranë dhe sa sa ishte pranë nuk mund të zinin vend te kokat e njerëzve. Dilemat e këtyra përball asaj që ofronte pejgamberi alihi salatu wa salam le këto munti me podcastun e largu pega me nënselën apo çka të zbrazit toalet të korreqit me ikës do të mbushë edhe me dënim të taksilla do të mbushë sikurse ka ndodhur xhithëse njerëzve që njerëzit kanë mbush vakumin e tyre me gjërat të realizueshme të palojikshme të parësuishme po me diçka të ardhurshme e mbush vakumin me diçka të ardhurshme i dhon për një vetë diçka do të thonë për vetë Por shumë pyetje që nuk di, diçka mbet dikon përgjigjën atë. Andaj të do të them, kjo është më rëndësish ata, çdo aspekt i veçantë në edukimin në e fëmijëve. Nëse na nuk kujapim përgjigjet e duhura, nëse nuk flasim me ata për temat e duhura, dikush këtë vakum ka mes shfryzuar dhe e mbush me ato që pasoi mund të jetë rrezikshme, të helmuara nga mendimet e ndryshme ose përgjigjet që absolutisht nuk kanë të bëjnë me të vërtetën. Ai me qend pran, është shumë rëndësish. Me e qenë a i pari që e mbush zëbrasiren, është shumë rëndësi. Nga se po mbush, mbetet ajo mbushja. Nuk ka mundësi marrë pastaj asë një gjë me ndzirë këtë mbushja të parë, si kërsa nuk ndodhin kone për e nga mbushja të alejës a të zamë. Kërë mbushja e zamërë dykujt me besërë, a kështë e mundësi në i dilemë me zëbrasë këtë zamërë nga besime dhe me e mushë me për besërë? Së ndatë për kjo, n Ërancës është habsira, ërancës është afërsia me njerëz. E rëncës është do të thotë që ti e spron kur dikush flet keq për ty. Është që me veprat tua, me fjalët tua të dëshmosh të kundërta. Që atzbrastir, që njeriu xheloz dhe ziliçor do më mush kundër teje, ta mbushësh ti praktikisht me fjalët e fundit tua. E kur kjo ndodh, me lenë Allahu çdo përpjekje për të ul, për të nënçmuar, për të refuzuar vërtetën, do të mbetet e e e pa të duhshme dhe pa planuar sikurse ndodhin ku në pejgamberi tani sallallahu alaihi wasallam prandaj ato opërpiqën që ka zgjobakome për mush me kriju zhurmë dilema të tëshme me po gjetha këto ishin vetëm do të thotë të periudhave caktuara nuk ishin të duhshme dhe kurish kanë rin nga presionin presion nga fushata në fushata do të thotë po të ishin efikase këto mosha që ndërmerrën nuk kishin më ndryhuat apo apo nga e mërtimi që kemi të se një këfëllim, pastaj nga e, përpjeka me e fundë, konflikt fisën e ti, e familjën e ti, e përpjeka për me, e, dhe maon, frikësu ata që vinë në meke, se këtu ka një magjistar kujdesu një e, nga debate, nga gjitha këtu, gjitha këtu metoda, shumë tjetë që ata i përdonin, japë me këtu se të gjitha dështërin, a ne i këllen në atraktiva tjera, tjera, tjera. Dhe në gjitha këtu, përgamberi, së osë është shumë e rëndësishme punimi e kuptuar si duhet besimtari me usill momentin kur ka kur ndodhet nëse sprovohet me fushata taktile për ta ulë, për ta përbuz, për ta larguar nga shoqëria, për ta demonizuar, me të thonjë çdo çka është kusht që ka bën e më rat, në këtu kësaj rrad, në këtë përpjekje e gjejmë përgjigjen e durr veprimet dhe asilit që i bën te pejgamberi alaihi salatu wasalam. E format e tirota shumë të presionit të dunës e fushata të shumëta, do të sat, përpinqëri kërështë me ndalë uh, dhe përtimin e, e, e kësaj ditë të dzote të këzajmët e, e njëzëve, mirë për padrëshemë se rëzate ishtë të tërsit ndryshe. Dhe si përmjët e kësaj, që a do të marim të armë, uh, si më përgjësi dhe qëfarë metoda praktikështë në dyqë të pegamberi sa sërem, si përgjështë të këture fushatëve të shumëta, e që mund të marim si me pejtyni edhe për jetën tonë të për me ndjek të vërtetën dhe me njohë të vërtetën. Lëllona ruhe që asë njerë mësë të përshqimin e fushata qëllimesht apo ju qëllimesht ku lështa mund të lufton dhe një vërtet apo mund të i bëjt pa drejt ndukujt. Dhe Lëllona mund tësot me ndjek rrungën e peganberit Alehi S.S. Gjitha këtë sitata, pavarësisht a janë të këndshme apo janë të pëkëndshme, me ndjek si duhet rrungën e Zotit dhe si pat osa që ka qenë indirguar أكاش بردو فم برصوت الله كلب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسيات كثيره